«У Порфирія Петровича». «У кого-кого? Пар... У... У... В якому він відтілі?» «У Достоєвському». «Ну, старий, ти даєш, в які вне три заліз?» «А що, ти б не захотів стати приставом слідчої частини?» «Контора, службова квартира при ній, ще одна вже власна квартира в місті». «Ці справи видають як суцільне художество». «Психологізм, політфантазії, трам-тарарам, струна дзвонить у тумані, ну як?» Ой, ти не даєш мені засередитись. Знаєш правило, за кермом не розмовляти. Давай я тебе довезу до Борисполя, там поговоримо». Сам же завів балачки. «Ну я ж по-простому, а ти в нетрі. Знаєш що я книжок не читаю. Як сказав герой, слова, слова, слова. Ти думаєш, савочка взяв би мене заступником, коли я читав книжки?» Не взяв би. Отож, а думаєш, тримав би в заступника, коли б я так, як ото ти зарився в бібліотеках? Я нікому не заважаю, здається. Ха, йому здається. Скажімо про мене. Савочка знає точно. На завтра, після того, як я став його заступником, побіг до магазину іграшок, купив дитячу лопатку і почав підкопуватися під нього, щоб сколупнути і стати на його місце. Чому дитячу? бо велику лопату одразу запримітять, але дитячою копати треба довго. Оставочка терплячий, мовляв, хай там не читалюк гребеться. А став би я читати тут стоп. Нащо читаєш, щоб знайти ходи і виходи, кому й проти кого? Суду ясно, ти підозрілий, треба негайно усунути. Ну гаразд. А про що ж ви савочкою говорите цілих десять років? Ходити мали не обнявшись. Один без одного жити не можете. А я йому про князя Потьомкіна. Про якого Потьомкіна? Про Тавречіського. Звідки ж ти про нього знаєш? Е чорт цього маму знає. Десь що-що, от і перебріхує Савецці. Він наставляє свої шановні вуха. А то ще, як я на похорон Сталіна їздив. Савочка дуже Сталіна любить. Каже, тоді порядок у всьому був. «Ну, я йому й заливаю. Хочеш, і тобі щось розкажу?» «Ось приїдемо, сядемо і викладу. У мене старі пригоди були, ой-ой!» «По-моєму, я вже чув про це разів сорок або й сто сорок. Не все, ну все, є там пунктик, про який навіть саваць я ніколи. Для мене беріг?» «Ну, старий, ти ж знаєш, як я до тебе...» «Слухай, – сказав твардий хліб, – ми з тобою слідчі чи хто?» Ну, а слідчі найбільше не люблять чого? Ну, брехні. Отож давай ти без брехні. Нечиталюк засміявся полегшено. Скинув ти мені каменя з душі, каюсь, хотів підняти твій тонус. Подзвонив тобі додому, мальвіна твоя, мов зміюка, уже казав про це. Забув, голова забита, знаєш як. Ну, подумав, Київ велике чоловікові притулити сніде чоловіка душа яка? Ти думаєш, ми не бачимо, яка в тебе велика душа? Твердо хліб насмішковато продекламував. О Боже, моя велика душа вмістилася б у горіховій шкаролупці, і я вважав би себе володарем безмежного простору, але мені сняться погані сни, погані сни. Це сказано 400 років тому Шекспіром. А зовсім в іншому кінці світу і в інший час Мусульманським мудрословом сказано так. Всевишній, коли дасть повеління, може всі товари, які складають і цей видимий світ, і інший, небесний, село купити разом і вмістити їх у куточку горіхової шкаралущі, не зменшуючи величини світів і не збільшуючи об'єму горіха. Так незбагненно поєднуються часи, смикаються знання і наповненість душ, поруч з якою людська дурість здається поганим сном. Це я думав сьогодні. З запізненням на десять років. На жаль, на превеликий жаль. Думав про себе, про нас усіх, а найперше, зрозуміло, про нашу савочку. Нечиталюк, не дбало поляскав по керму автомобіля. Старий, це вивих мозку. Я тобі відкрию секрет, хочеш? Ти можеш читати цілу тисячу років, Проковтнути всі бібліотеки світу. Та однаково ніколи не знатимеш того, що знає Савочка сьогодні, що він знатиме завтра. В цьому вся заковика. Моя помилка чим? Утім, що я тебе везу, як на волах, а треба от так. Він додав газу. Живулик рвонув, мов би мірячись злетіти в нічний простір. Власне твердохліб не мав би нічого проти. Хай би розсипалась ця машинка, або ще б всюди, той би вигадав спосіб перейти в інший стан, щоб позбутися цього враження гнітючого, ніби заздалегідь кимось продуманого кошмару. «Повертаємо!» – весело загукав нечиталюк. читалюк. «Єроплан прибуває в єропорт. Зараз ми з тобою, Федіо, культурно відпочинемо». «Пізно», – сказав твердо хліб. Боїся, що ресторан зачинено. Для мене ніколи не пізно». «Взагалі пізно», – сказав твердо хліб. І замовк до самого аеропорту. Мовчання, тоді, коли ставили машину, коли пробиралися між напівсонними пасажирами, коли тянялись на другому поверсі біля позачиняних дверей, нечитаючи кудись сніг, довго пропадав. Тоді за одніми зачиняними дверимами блиснуло світло, розсунулись складки щільної тканини, чиєсь око знайшло твердо-хлібову постать, чийсь палець поманив його. Ну, не я казав, зустрів його нечиталюк, потираючи руки. Мочлійся отут, вибирай, що випити, що закусити. Тепер можемо хоч до ранку. Не хочеться нічого, сказав твердо хліб. А ми через не хочеться. підморгнув нечиталюк до чорнявої офіціантки, яка непомітно виникла у них за спинами і спокійно чекала. Зробимо так, вголос думав нечиталюк. Дамо начальству виявити. Ініціативу. Все вже зачинено, плити погашено, робочий день закінчений. Не станемо порушувати законів про працю. Несіть, дорога, все, що зможете принести. Домовились? Офіціантка так само непомітно зникла.